Suez kapatze eta istripu zonbait genik, azken urte hauetan gero eta iardokitze gehiago sortzen dute mendiko suek. Horregatik, sortu da SUASKI kolektiboa. Zer den talde horren helburua galdegin diogu, bankako Gabriel Gabriele lanea laborariari. SUASKI taldea da sortu den talde gizarte zibileko jendeak dira, laborariak badira, eglezainak, senda belagekin ari direnak badira, gero badira irit, iriko jendea, denetaik bada mm. eta gure helburua da kolektibo helburua da eztabaida publikoa sortzea sua eman ez eman alternativak axemaitea. izan dahin de bat gizarte guxi inartianan gure helburua hor da Zurik eman gabe nola egin dezakegun mendien garbitzeko galde hori erantzuteko den egun horren goiz partea, iraganen da preseski Gabriel Echekolanearen etxaldian. Eta hor besteak beste, erakutsa izanen da, sasien txehatzeko tresna telegidatu bat. Sietasun emaiten maiten dauzku Gabrielek. Goizian hasiko gira enetxetik, etxalde, etxaldetik, pankana, ualdian. Uh, hor izanen da, suhiltzaile bolondres bat, bainatoz afren, tresna hori diena. Eta berak etxean en esplikatuko du zendako zahidina, zertako baliatzen diin eta nola baliatzen den. Eta suhiltzaile bolondres bezala ere bere lekukotasuna badu erraiteko. Bestaldea itor portu ondu baratze zaina eta manes lanatua erle ere beren lekukotasunak emanen dituzte. Agatsaldeko parte aldiz baigorin iraganen da plazasukon, hor filmazonbait erakutsiak izain dira, Bai ere, erakusketak eta elgarrizketak eginen dira, seiontan kantaldia eta zazpiontan debate bat, bereziki, entzuten ahalko da, agiezetik etori azle bat, Loic Defoe, ogoi urte hauetan, sua eman gabe, bazterrak garbi atxikitzen ditu bere hartaldearen zat.